Okej, hej välkomna till ett nytt avsnitt av and Nerdness, avsnitt 89. Det här är Nico tillsammans med färnan. Ja. Och i dagens avsnitt ska vi prata om Zelda, Breath of the Wild, Archer och Tale Tales Guardians of the Galaxy, episod 1. Och vi kommer att prata om ämnet kartracers och vilka är de bästa. Äh, men först, färnan, har du gjort något roligt? Alltså det här är en sån Skralvecka, eller alltså jag har ju fan Inte gjort någonting <laughs> yeah. inte, eller, Jag har inte spelat någonting ska jag säga eh, Det lilla jag faktiskt har spelat det har varit, Jag har ju Spelat CS med dig och Adde Faktiskt mm. Ett par vänner Alltså jag blir bara Jag skaffade spelet för jättelänge sedan Jag har provat det någon gång tillsammans med dig Tidigare ja. Jag har inte Alltså jag förstår mig inte på det Det är så jävla svårt eh, Så att eh, Därför har jag inte spelat överhuvudtaget jag Till och med avinstallerat det från datorn Till och med för vad kan det vara Det måste vara ett halvår sedan eller något Så jag eh, installerade det här i veckan igen Och lira med er två Och det är ju sjukt mycket bättre När man har fler att spela med Ska jag säga Ja, Absolut det blir ju genast mycket intressantare När man ändå, även om man kanske inte är ett helt lag Så kan man ändå lägga upp lite taktik Man kan ändå lägga, alltså Man kan ändå springa tillsammans och, Alltså det går att kolla två håll samtidigt Det går liksom allting sånt det blir, det blir mycket mer dynamiskt att spela När man är flera, absolut Men det är fortfarande så att jag har Absolut noll sikte Reaktioner som om att jag vore Alltså Nej, de, är, de finns ju inte, mm. överhuvudtaget. Vad, vad jag dock blir mer imponerad av, jag tycker ändå det är intressant att titta på CS. Alltså titta på, på matcher när de spelar och liksom ja, hålla lite koll så. Mm. Eh, det tycker jag är skitintressant. Det blir, jag blir bara mer impad av det jag tittar på efter att jag nu ändå har spelat lite till, eller börjat spela lite grann igen, just på grund av det här deras sjuka aim och deras helt rubbade reaktioner. Ja. För att under tiden att vi satt och spelade det var ju igår va? Lite grann. Ja, precis. ja Så <laughs> så vet jag inte hur många gånger jag, både jag själv vänder runt ett hörn, ser en fiende men jag har inte siktet på honom så därför bara fortsätter jag springa åt andra hållet. <laughs> alltså så här bara, åh just det, vänta. Ho, ho, stanna. Vänd mig om och där är jag redan död. Ändå såg jag människan för typ fem sekunder sedan. Det, det händer ju inte när du sitter och tittar på CS. Det är ju aldrig. Ser de en pixel så är den snubben död. Det är så här, och det händer inte när man själv sitter där och spelar. Det är. Ja, nej, det. Man blir imponerad av proffsen, så enkelt är det. det mm. De är verkligen de är helt sjuka, och det, det, det är väl klart om. De tränar ju för att vara det också, så att det är inget konstigt. Men nej, min, ja, det blir mer imponerad av dem. Ja, men precis som du säger det, det är ju roligare när man är fler. För jag har ju nu ställt in att all chatt av de som jag inte känner är ju tystad. Ja, ja. Och det är ju ljuvligt. Alltså, många kanske säger men så ska jag inte se spel, man ska höra, man ska ju diskutera och sånt. Det går inte att diskutera med ryssar, det är bara att men jag, jag tycker ändå all inte. Animation. alltså i, igår var det ju ganska lugnt. Jag tror inte jag har stängt av någonting sånt. Jag tyckte ändå det var väldigt lugnt och sansat gentemot vad jag trodde att det skulle vara. Ja, ja. För som sagt, jag har ju spelat väldigt lite CS och alltså väldigt, väldigt lite online, skulle jag säga. Mot alltså andra riktiga spelare. Jag har kört liksom, lite offline själv bara för att prova, typ. Alltså för ja. att förstå, försöka förstå mig påskiten. Eh, och jag tyckte ändå det var, jag har ju alltid fått fram att CS ska vara det här stenhårda, du vet, gör du en miss så kommer alla och visst, jag har ju blivit, jag har ju blivit, jag har ju varit med i en och annan omröstning om att inte få vara med, fortsätta vara med Men det är ingen som håller på och skriker och gormar i chatten åtminstone, vad, vad jag har kunnat ha hört i alla fall Nej, men alltså, ja jag menar, du, var inte du menar de spelade julmusik? ja no, Jo, det var nog för, första vändan vi ja, spelar lite grann. Då var det ju lite värre, det sen, håller jag med om. Absolut, och det är ju sådana grejer som det skitirriterande. Eller ryssarna som säger, ö, och det rör sig, ö, Putin, bla, bla, bla. Man bara, vad fan säger Jag, jag fattar inte ett ord. <laughs> och så håller de på där och chattar och ditten och datum. Men eh, alltså, det förstör min koncentration helt och ja. hållet. Ja, men det håller jag med så om. Så därför men... stänger, har jag stängt av allt och det är ju befriande mm. för öronen. För då kan jag lyssna på vad... Fienderna är med i Det går ju inte. Nej, de, nej, de nej, men är så är det. det. Absolut, absolut. Men däremot så var jag imponerad ändå av att det är så jävla lätt att dras in i det. För att alla vill ju faktiskt samma sak egentligen, om det inte kommer något troll. Mm. För att det, var någon, det var någon av dem som var med, med i vårt lag Och spela igår som det tog en eller två runder. Sen började han liksom faktiskt prata i chatt eller försöka prata med oss. Bara genom att berätta vad han faktiskt fick reda på Och jag, jag fattar väl självklart Ni som spelar här hela tiden det Att det är så det ska vara Men så förväntar inte jag mig När jag kommer in i en, i, ett, i en grupp Liksom med fem pers Där två av dem känner vi inte Har aldrig träffat eller aldrig vet vilka det är Då förväntar inte jag mig att det är det första som ska hända Åh, åh förlåt grabbar det där Jag missade där. Men de kommer, de kommer två stycken därifrån mm. bara, äh, äh, Oj så, att det, ja, nej, så jag har faktiskt väldigt positivt överraskad ändå av, av CS mm. Nej det hörde ju inte jag var han så så jag körde i One Man Army men... <laughs> Nej men det var inte jättemycket sånt Det var, no, det var någon gång lite här och då här, Speciellt Jag tror det var någon gång när han gjorde eh, När han skulle diffusa bomben tror jag mm. Och så kommer kom en kille och han tar upp kniven och tar av honom Men dör själv och lyckas inte ens diffusa bomben Ja. Då då gick han faktiskt, då sa han det i chatten Att grabbar, det där Det där var jag det var, Allt var mitt fel Och liksom så, så ja jag, jag tyckte det var kul i alla fall Hur som Men jag körde ju med två andra polare Som du inte mm. kunde vara med Det var ju riktigt kul För då kunde vi mm. dela upp Och just vi fyra bara sitta Och det är där det glänser Det är därför man ska köra med polare helt klart ja, För ja. jag är inget i vanliga fall inte jag är ett jättefan av CS Men nu fick jag faktiskt efter den här helgen Lite sug på att spela lite mer och komma in i det mm. Men det är samma sak När man satt och lyssnade på dem Och de bara, ah, vi springer banan, ah, men banan vet jag. Ah, men Och så in i kitchen Kitch? ah. Ah, In i djungel, ah. djungel? Ah. Och så var <laughs> det Man bara, när men sluta orka Och det, det tror jag kan vara skitroligt För det tog några runder Men sen börjar man ju ändå förstå ish var, vart, vart alla kommer, vart man kommer att dyka upp någonstans Vart man borde träffa på folk mm. Men jag kan tänka mig att det borde bli ännu bättre Om man faktiskt är fem som spelar Alltså fem polare som spelar För då kan du verkligen sitta och prata med varandra Och kommunicera på det viset Men jag håller med dig där Jag hängde ju inte med överhuvudtaget När Adde började tjafsa om att, Ja men spring dit, gå där, de kommer där Bö, bara så. Jaha, mm. hus eh, vad då? ja Tittar som omkring ja det är hus överallt, jäkel. Vad är han de om någonstans? Det är liksom, nej ja, sånt där förstår inte jag allt. Och då, då tycker jag ändå att det är kul att titta på CS. Så jag borde veta vad någonting är. Men nej, när jag väl satt där med puffran i handen så då hade jag ingen aning om vad någonting av det där var. Mm. Men har du gjort något mer? Eh, jo, jag pratade ju mer er och försökte få tips på bra serier nu efter att jag... Dödade The Seven Sins här förra veckan <laughs> eh, Och Kom in på Archer Jag har tittat på det förut bästa eh, serien ever Jag förstår ju att du tycker den är bra Alltså, det gör jag ju verkligen Jag tycker den, alltså den är bra Men den är ju väldigt mycket ibland Den är ja. väldigt mycket vi ja, vissa det, Alltså Archer, hade de namnet bara over the top då hade man ändå bara, ah, mm, jo, ja, Ja men precis, exakt, man hade inte ens blivit förvånad när man har sett två avsnitt så bara såhär, ja ah, det här är typ det drygaste och mansgrisigaste du överhuvudtaget kan se på typ. Ja. Och, det, och, så, och, och visst, det är klart det är glimten i ögat och allting, men ibland är det bara för mycket hur alltså det är bara, det bara är för mycket. Så att jag tittar fortfarande på det, jag tycker fortfarande att det är bra. Men, men det blir väldigt mycket död titta på det, ska jag säga. Man typ sitter och gör någonting annat eller man har det på i bakgrunden eller någonting sånt där. För att ibland vill man bara stänga av det och bara säga, nej, det här är inte okej. Okay. Hoppa fem minuter och får vi se om det bättre. Så bättre. Men det är, det är en snygg serie dock, tycker jag. Och det var lite det jag var ute efter. Jag ville hitta någonting som... En viss stil att titta på Och det prickar den ju perfekt För jag tycker den är riktigt snyggt eh, Det är en riktigt snygg stil mm. Alltså det här är ju en serie Det är en av mina favoritserier Men jag, mm. jag, ser, jag vet exakt vad du menar med De här, att det är för mycket Och ditt och nottan. Ja. Men för mig är det alltså det, är sån, det är så mycket glimt i ögat ja. Att jag kommer förbi det Utan problem och den här serien Jag har ju sett så fort det kommer på Netflix Då sträckhållar jag ju alla avsnitt Ja, jag tror ja. jag måste ha kollat igenom alla säsonger Minst 5-6 gånger ja. jag liksom, När jag liksom, har verkligen ingenting att göra Då bara Archer, Archer går alltid hem Kollar igenom allt igen Jo, men det, det håller jag med om är, Absolut, jag menar jag har ändå tagit mig in Jag har ändå tittat på en och en halv säsong Sen förra veckan Så det har, har ändå tittats en del på det Så att det, det, det är bra Och allt det här som är over the top Alltså förstår man inte att det är Ironiskt 95% Av det, då, då är man ju ute och simmar Någonstans, för det är ju vad det är mm. Allt är ju bara Vrid liksom, vrid upp det Överdrivna så mycket det bara går Det, det är Archer typ mm. men, men Intressant och kul att titta på, absolut visst är det det Och det är i stort sett Vad jag har hunnit med eller vad jag har gjort den här veckan Ja, ja. Så. Jag Själv så har jag spelat lite Diablo Behöver inte gå igenom det att ja, det var ju här hos mig och han tränade upp mig lite dog själv. Så det var. Ju... <skratt> uh, ja, jag har som sagt. Klar med alla uppdragen. Mm, ja, med ja. Säsongens uppdrag tänkte jag. Inte sista. Jag har ju fått hela armarna och det var ju det jag ville ha. Ja, sen ja. finns det någon sån här slayer-nivå, men det tänker jag inte ens försöka. Nej, ah, okej. Okay, okay. Men jag har Nej. hela armarna i alla Det var ju det jag var ute efter. Ja. Uh, ja. Sen så som sagt. Uh, började, har ju börjat samla på PS2 mm, mm, mm. Hade, Senast vi pratade Förra veckan så hade jag 17 stycken Spel Nu har jag 67 så det har gått fort Det går framåt kan man säga Kan man säga Jag uh, pratade lite där att jag började spela Crash mm. uh, Och heter Titans uh, Någonting uh, Alltså Crash det var bra På Playstation 1 Tänk <laughs> Crash 1, 2, 3 Efter det är inte så jäkla bra längre Alltså det, det, det är inte lika vast så, Nej, eller? alltså det var ju bra när Naughty Dog hade det Sen, började, sen tappade de ju ja, Väldigt mycket ja. De skulle ju börja testa nya och göra, göra Mer av det Men nu ska jag se, Crash på 2 mm. Vilket spel är det? Alltså det finns flera Jag tror det finns tre stycken på Playstation 2 Okej, ah, okej okay, okay. Det som jag heter, jag måste söka Jag kan inte kolla bak Det är ju Titans Någonting vi ska se här Titans Ska vi se, den heter så mycket för Crash of the Titans heter det helt enkelt Ja okej, okej För jag tror bestämt att jag, jag gillar ju Verkligen Crash riktigt mycket Alltså det är en av Det är ett av mina barndomsspel Men det är, som du säger, det är till ettan Jag är rätt Precis. säker på Och jag minns, det är så fruktansvärt bra ja, men det är ju det alla minns Alla minns Crash, då är det dom för ja. någon så kom i PS2 och Wii och sånt, jag, jag känner inte många som har spelat dem. Nej, nej. Och jag, när jag såg dem komma ut på Wii, jag bara, hey, de har tappat allting. Det såg jag redan liksom på trailers och sånt. Ja, nu har jag i alla fall testat då, Crash of the Titans. Ja, Tänk dig, det gamla spelet, du, du kör ju Crash, men du är tatuerad. Och han säger ju ingenting, men han är så här. Ja. Är han tatuerad? Ja, han är tatuerad på händerna och grejer och... Okej, okay. eh, Grejen i spelet är Att förut så sprang du ju bara rakt sträcka Hoppade lite sånt här ja, Nu har ja. det blivit mer av en klassisk beat'em up ja, Du springer ja. Det kommer några typ, galna scientists Mot dig, du står på dem mm. så det kommer stora monster, så kallade titans Oj, titels. men vänta, Oj, förlåt Nico, jag bryter in Men det har blivit mer Det har blivit mera 3D var det förut Vad fan ska jag säga, mer öppet Nej, alltså det är exakt som de Lika stängt men okej. i de där små banorna istället för att du bara springer hela tiden ja, så ja. kommer det fiender så att du stannar och slåss i de där... Okej, okej. Okay, okay. det är fortfarande ja, liksom raka korridorer. Liksom. Ja, men precis, precis. Men sen kommer då de här stora Titans-monsterna. Eh, ja. Du slår på dem. Sen har man ju den här booga Jag kommer aldrig ihåg vad den heter. Den här... Masken. Masken, precis. Ah. Du slår på de där titans... Tills du får så kommer det upp att nu kan du klicka runt. Då hoppar han på Titans, sätter på masken på dem och du kan börja styra det stora monstret. Och då försvinner ju all svårighet för han spöjar ju allt. Sen finns det ju olika sorters Titans självklart. Men den som du styr, alltså det är så pass lätt att det blir ingen motstånd. Har du fått tag på en Titans då finns det ingen motstånd kvar längre. Inte ens, inte ens andra titeln heller. Inte eller? ens andra titeln. För då går Nej. man fram, gör en, två, tre slag. Och sen kan du klicka runt och hoppa över till nästa. Då dör din gamla. Och så kan du bara fortsätta. Oh, Okej. Okay, ja, ja. Eh, och även om du inte hoppar över så det är det inga problem. Eh, Okej. Okay. Det, det är jättelätt Det är jättelätt ja, ja. Så det var lite tråkigt med det här. Visst, jag har ju suttit och spelat någonting och sånt där. Men jag kommer inte fortsätta för. <laughs> det är, Alltså kameravinklarna är dåliga Det är det på många spel på Playstation 2 Det är ändå så pass gammalt Jag tänkte säga, det vill jag komma ihåg även från ettan Att det inte var det mest dynamiska kameravinklar direkt. Nej precis Man och nu kunde när det... fastna i vinklar och kameran mm. kunde hänga sig på Eller alltså det blev så här konstiga grejer Klassiska typ James Bond-stilen När man går in genom ett dörrhål och så Ja man kommer in i andra då går man tillbaka igen plötsligt. Ja precis, jo men så är det ju Lite här, alltså det är, fort... Eller, det är exakt Likadant här, men ja. du Nu ska slåss och sånt också ja, så ja. Får du ju... kan... Och man kan inte använda Spaken för att vrida kameran Så det blir det så här, Nej. jag ska slåss och så, ska... och så är det Mycket mer plattform, alltså hoppa på Olika plattformar och sånt och Samla ja, ja. grejer och jag vågar inte samlar de här grejerna För jag vet, hoppar jag här Jag har ingen ja. aning om vad som är bakom där det, det kan vara ett stup <laughs> rakt ner Och jag testade, jag bara, jag ska hoppa från det här huset Och så är det, så är det som, liksom, man ser Coins typ, som går ner och säger du, du, du, du. Så jag ja. bara, du, du, du, du, du, ja, ner i döden liksom, För jag såg inte att det var ett stup där För Men, och det, inte det Då har inte jag spelat på tvåan Är det fortfarande, vad var det äpplen man samlade i för, första, eller? Ja, uh, nu är det mera orbs klassiska ah, okay. orper, ja. liksom. Det är inga äpplen kvar längre. För visst var det det i PS1-an. var, ja, visst var det äpplen man samlade. Ja. ja, och sen är det ju liksom... Där så snurrade du hela tiden. När du klickade så, ja. så gjorde du en snurrattack. Här är det ju fist Combat. Du slår. Ah. Men grejen är att har du ingenting framför dig så är det typ som att du slår och så tappar du balansen lite har de lagt in. Okay. Så man slår en, två och så går de åt sidan. Då tappar jag balansen och så kan jag bli på och slagen lite. Så, där. så det är lite Halvknas i combat. De har ju försökt gjort. Man märker att de för har försökt göra mer. Mm. Men de har tappat hela känslan av gamla spelet. Alltså var, det, var det någonting sånt i, i, i spelarna till ettan Alltså man sprang alltså, och så snurrade du ju typ på lådor. Jo, jo, var typ jo men jag, jag tänkte såhär, det, no, det var väl ingen fighting alls? Inte på det viset, utan det var någonting kanske i vägen så att du kunde snurra på och skada. Ja, men, ja typ så. Och så men kunde det var, du isbjörnen, eller vad fan var det? Ja. Min isbjörnen som du kunde rida på grejer. Ja, det fanns massor sådana där. Men de sprang ju mest bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och kom ja, du där, ja. då snurrade du. Nej, så... Och det är samma fiender och allting hela tiden. Så nej, tyvärr. De har försökt mer men de har tappat hela känslan och tyvärr var det inte något roligt. Stött på värsta banan som man, eller den banan jag kommer ihåg. Har du fått springa mot dig själv, än, eller? Eller Nej. är det inget sånt i, i PlayStation 2? -an? Hittills eller är det ingenting. Nej, okej. Okay. För typer. du kommer ihåg vilken banan jag menar, eller ja. du kanske inte spelar så mycket som du Alltså, jo, du är ju på Crash 1-typ. Ja. Bana tre med de ja, stora bollarna. Ja, de typ det är som du vet, mot dig. Precis, man fick memorera hur banjakken så vet inte hur många gånger man har sprungit första hundra meter där och dött på var enda hinder bara för att liksom så här, okej, okay, ja det är typ fem steg, hopp, vänd eller ett steg till vänster, 15 steg, hopp. Ja, det var ju uh. Så lång tid det tog att knäcka den banan. Mm, precis. Nej, men så, så, just så långt som jag spelar är det inget alls sånt. Det nej, enda är ändå som är är liknande där de gör någonting nytt. Ja. Det är att du kan senare dra fram ja, den här masken kan du sätta under fötterna och, och, och åka runt som med en skateboard ner för ramter. Ah, typ. okay, okay. Så det blir ja, lite ja. som racing ner. Det var väl lite så här frisk fläkt men sen var det liksom ner för en kana hoppa ner och sen är det samma grej igen. Så ah, ah. det var inte jättespännande Men sen spelade är Jag lite på det så jag drog på ett annat spel Och det har jag ju typ suttit hela helgen med Och det är alltså? GTA Vice City ah. Vilket <laughs> jäkla bra spel alltså Fruktansvärt Även idag, jag, jag anser det fortfarande är det bästa GTA-spelet är... Jag tror att jag har ett spel Här hemma Till Till till Playstation 2, det tror jag är det spelet. Mm. Jag vet inte vart det är någonstans, men det ligger. Det finns här hemma någonstans. För det var det enda spel jag tyckte var värt att spara. Alltså, det är ju så bra. Just settingen, det här 80-tals eh, Miami-stuket. Ja. Det är motcyklar. Ja. Det enda som är det är att det är ju gammalt. Så liksom de här, när du ska... Gör uppdrag med precision i typ skjut ja. och sånt, det går inte. Men är det, var det inte autosikte på det, va? Jo, på, men inte på vissa vissa baner ah, som skulle så alltså är det att du ska manuellt sikta med ett sikte. Aha. Och, och då är ju inte kontrollen tillräckligt tight för att du ska göra det lätt. Nej, nej, det är klart. Det, det brukar sällan vara det. Alltså. det mm. För jag minns det verkligen. Jag minns det som att det var väl typ bara... Äh, var det inte bara vänster trigger Tvåan för att autosikta på något Och så var det bara istället Om man klickar L2 och eller och sånt där Du håller in ja. en knapp och då drar han fram vapnet Och det som ja. det är närmast Det skjuter en sånt vad Vad är ditt starkaste minne Från, från när du spelade det tidigare För jag vet jag har verkligen Jättemånga minnen från det här spelet Alltså, nu, har jag, nu har jag så mycket färska minnen att de suddar nästan bort de gamla, men det är ju mycket, jag älskade att bara åka runt efter ett tag när jag hade fått till med pengar och bara köpa ah. fastigheter. Ah, och okay. allt Jag skulle ha alla fastigheter överallt, så jag åkte runt, gjorde typ åka på bakdäcket för att samla på snabba cash, åka och göra lite ah. uppdrag och sen åka och köpa ah. allting liksom. Jäklar, det kommer jag också ihåg med, så här, Hur många gånger man har inte har åkt, åkt runt Och försökt åka på bakhjulet Hur långt som helst Och sen när man väl ramlar ner Då ska man göra en stopp istället Upp och framhjulet ja, Och hålla precis. på grejer greja och dona Satan Nej, det... så mycket sånt där Men jag kommer ihåg Alltså nu när jag satt mig med helgen och så såg jag motorcykel och jag bara Åh motorcykel, jag hade bara spelat lite Jag trodde man skulle få det mycket senare Men det var ett annat spel Jag vet inte om det var Vice City Store Då är det senare man får den Så jag bara åh motorcykel, hoppar upp på motorcykeln Och så är V-Rock inställd på radion Med Run to the Hills of Iron Maiden Vilken rysning hela kroppen bara. Run to the Hills Och så bara Upp på bakdäck och drog iväg i gången. Så jävla bra Alltså jag vet inte varför Men det jag tyckte var absolut Alltså när, jag, när man hade spelat det här så pass mycket jag, jag tror aldrig jag spelade klart alltihop Om jag ska vara helt ärlig Jag tror inte det äh. För att det slutade alltid med att jag hittade någon stackars bil någonstans mm. Åkte till någon öde parkering Och så sköt jag punktering på alla fyra hjulen Och så skulle man ut och försöka klara, klara av Och krocka så lite som möjligt Samtidigt som man åkte så fort det gick Ja det var, ja Vet inte hur många timmar jag bara spenderat i att bara studsa mellan lyktstolpar och allt möjligt i det här spelet. Ja. Det är så jävla bra. Men det är så oförlåtande också de här uppdragen att man har väldigt liten chans att klara för det är mycket grejer uppdrag är att motståndarna flyr. Ja, jag ja. gjorde ett uppdrag. Det var först det här precision grejen. Först där fuckade jag upp det några gånger. Sen <laughs> efter det så hoppar det en ny sekvens och då hoppar de på motcykel och drar iväg. Så jag bara, ja men och så stod bilen, han så jag skulle skjuta. Han hoppar in i en bil. Jag bara, men spring in i bilen. Står har ju... då han låst bilen så jag kommer inte iväg och då bara fail. Han han är iväg. Jag bara, Åh. Och då måste du ju åka till och göra liksom snubben som gav dig uppdraget för att välja om det är inte så här retry utan du måste åka och göra om och allt man bara, ja. Och sen tänkte jag, ja men det var en till motcykel för de var två cykel, ena blev skjuten så det menar meningen att jag ska så jag hoppar ner där och så precis innan så är det ett vapen. Men det vapnet missade jag Så jag hoppade upp och så tar jag, hade jag pistol Då kan du inte skjuta med det För det finns bara ett vapen du kan skjuta med oh. Och det var ju det som låg framför Så de bara, ja sí, men skjut ner den här stubben Jag kunde inte så jag fick åka mot秒, mot, mot, mot motcykel wow Och försöka ta han Till slut lyckades jag liksom att Det kom en bil framför så jag lyckades köra Så so att han smällde rakt in i bilen Gick fram och stod i med ett det Men det var också <ratch> oh, sådana där det... oh. Och det är samma sak en dam som flydde då ska jag med min bil krascha i henne. Men min bil började nästan brinna innan hennes bil. Alltså, det var ju så mycket sånt där. De bara, men det där kommer jag också ihåg. Satan, va, de där uppdragen när man verkligen. När man. I, när man. enda lösningen man såg mm. var att krocka med dem. Mm. Din bil gick ju sönder på två krockar. Ja, så var din bil paj. och deras fortsatte bara i full karreta iväg. Ja, och så kraschar den. Ja, men då de så hinner in i en ny bil. Medan. Ja. Du tar en ny bil som var. misslyckas. Man bara. Åh! Så ja, den är väldigt oförlåtan, jag har ledsnat några gånger och bara varit att ta en paus och kommit tillbaka. Ja, ja. Men nej, det är sjukt roligt, även om bara åka runt och latchar. Men som sagt, man måste ju göra uppdrag för att låsa upp allt alltihop. Jag har ju inte lyckats ja. låsa upp allt än, men jag är på väg. Jag har i alla fall köpt en min första byggnad, så nej, det kommer ja. att definitivt spela mer och bara latcha. Men sen kommer vi till lite nyare spel. Eh, kan börja det som är att har jättemycket att prata om Så jag fortfarande håller på att spela lite Men inte ja, riktigt ja. fastnat av för det Och det är då Zelda Breath of the Wild På Nintendo Switch mm, mm, mm, mm. Eh, Jag har ju sagt tidigare i den här podden Att jag är inte ett fan av 3D Zelda Nej. Zelda Ocarina of Time och framåt har jag inte gillat eh, För jag kommer inte överens med det Nej. Jag märker på en gång Zelda Breath of the Wild Gillar du 3D-celler kommer du älska Breath of the Wild. För de tar det och höjer upp det en nivå till. Okay. Tänk, det är ju öppen värld, så tänk liksom gamla celler Ocarina of Time blandat med typ Skyrim nästan. Ja. Oh. Det, det är öppet. Vad Allt du ser kan du gå, på och gå fram till. Du kan klättra på vad som helst. Ser du ett träd eller berg eller en kulle bara, går du fram till den så börjar Link klättra på det. Okay. Men man har en mina mätare Vad allt ja. du gör, springer, klättar, simmar går på en mätare Misslyckas du klättrar upp för någonting Och du blir trygg. Alltså den räknas runt Som en ja, cirkel ja. Kommer den ner på noll, ja, men då faller du bara Du kommer troligtvis mot din död Om du klättrar på ett berg liksom Va? Men vänta, vänta, om du börjar klättra uppåt ja. Och din mina mätare är slut Då bara faller du bara Då klänkert. faller du och så dör du liksom, För du orkar inte vara ja, men... kvar vad är det för grej då? Eh, simmar du och den tar slut Då drunknar du Nej men sluta, skämtar du? Eh, så det är så här och det är samma sak Alla vapen du har ja. Går sönder Du kan slå några gånger, sen går vapnet sönder Och du måste hitta Aj, Och det jävlar. går sönder snabbt Jävlar, jävlar vad i mig vad snabbt Ja Så alltså Och det är det jobbaste med det här Jag har haft svårt med sällan tidigare Men då har vapnen i alla fall fungerat Ja, ja. vet oh, helvete vad jag har, jag har hållit på och kämpat. Man står och slås, helt plötsligt går mitt vapen. Jag får panik. Nu har man liksom, det finns knappar, men du måste lära dig det för de förklarar det inte speciellt bra. Nej, och så nej. bara, ja, men så tar man från nästa vapen två tre slag. Den går sönder. Förhoppningsvis alla fiender droppar ju nå vapen varje gång de dör. Ja, ja, Men det kan vara så här. Oftast är det just nu där jag har så här, allt trä. Två tre slag, de ska sönder liksom. Så det är bara att springa runt, hitta allt vapen så att bara packa på det. För när du kommer till en fight alla dina grejer kommer att, ta, kommer att gå sönder liksom. Åh, oh, shit. Alltså hitta liv är så jäkla svårt just nu i början. Alltså, jag Aha. har dött så många gånger. Nu, liksom, nu, först nu, några 2 två, tre timmar senare bara. Vänta, det finns äpplen i träden, de ger mig en kvart. Så här, jag har tre i hjärtan, det ger mig en kvart på en av dem. Med ett äpple. Oj. Så jag måste ja. ju springa och jaga Jag, ser, jag håller på nu och bara klättrar i träd Hämtar äpplet, springa och försöka hitta frukter Och gjort sånt där Och spelet, det är därför spelet tar sån tid För har du inte mm. spelat tidigare tid där inte vet hur allt funkar Då Det är så, en sån sjuk lärningskurva Ja Men jag har börjat fastna för spelet det är ja. Mer och mer så kommer jag in i det Och jag ser det stora skärmen Men lärningskurvan Alltså, har man, ger man inte så länge sedan tidigare som jag då är det jättesvårt, jag höll på att ge upp det Många gånger Men alltså det är ett jättebra spel Det är jättesnyggt gjort, allt du kan klättra över allt Du måste få bättre stammina Och sånt där för att Vad du än ser kan du klättra Du kan okay. komma var som helst och allt. Det är bara att din karaktär måste vara tillräckligt Stark för det Och det är inte jag just nu för jag är bara på första plätten ja, ja. Men också, Och de, de är inte förlåtande Inte för fem öre Nyss kom jag till ett ställe Skulle gå in på liksom, Det är som shrines och grejer så här, ja. Olika dungeons Och så, bara, så ser jag bara en grej som kommer upp ur Marken Jag bara, vad är det där för öga Boom, laser jag dör på ett skott <laughs> Okej okay. ja. Då vet jag så liksom, Det är mycket så här, fails också alltså, du, du kommer dö ja. Var Du kommer inte få en fri runda och, men det är också så små grejer som jag... Det kommer att jag gick fram till en kant och så stod det klicka av för att klicka ner. Och så, men sen försvann den, för jag råkade vrida kameran lite. Så jag bara ah, klicka nej. Ja, men jag backar, nej det kommer inte, gå fram, gå fram. Nej, ja, backa nej jag hittar inte. Men jag bara, ah, men jag kanske måste ta ett steg till. Nej, faller rakt ner. Bara, ah. <laughs> så det är väldigt mycket man får så här små grejer att försöka ja. så här vill du klättra ner, då kommer du att klicka A och så börjar han klättra själv och sånt där. Ah, okay. så det, men det är väldigt mycket att hålla koll på, stamina, meter och allting. Det som är tråkigt med det här spelet, att det är inte snyggt. Det är inte ah, vackert, källa. Eh, visst, det finns vissa snyggare, ljussättningar, vatten och sånt som är skitsnygg. Men ah, själva no. Link och värld, alltså jag får ont i ögonen för, för, ibland, för att jag tycker inte det är vackert. Alltså det är det är så att det är så sk skarka, skarpa kantar. Alltså. Alltså jag fick Playstation 2-känsla. Alltså, ja. Eftersom jag har suttit och nu drog på Zelda bara, ah, det är fortfarande Playstation 2 jag sitter och spelar på, eller vadå? Ja, då. <laughs> Självklart blir en snyggare på vissa ställen. Ibland blir det jättesnyggt, men för det mesta är det inte ett vackert spel. Nej. Men det är själva gameplay och sånt, det är ju det som får en att stanna kvar, men alltså, jag kan, om det är, är någon det? som säger att Zelda det här är ett av de snyggaste Zelda någonsin, bla bla bla, nej. Jag kan inte hålla med, det är inte snyggt. Men, men, men det kan, eller alltså säg så här, det, det är ju ett av de snyggare sällan som har varit. Ja. alltså visst, alltså det är en ny konsol visst sådär, men jag tycker nästan DS-spelen ser bättre ut. 3D-spelen ah, okay, okay. ser definitivt bättre ut, för de är anpassade för skärmarna och sånt. Ah, här brukar de ah. en ny stil som jag inte tycker passar alls, och det skär i ögonen. Ja, ah. Ja, jag har ju som sagt, jag har ju inte spelat spelet Jag har ju bara tittat på Bilder och så på det och mm. Det ser ut som Jag vet inte vad man ska Vad man ska jämföra det med heller lite Nej, grann alltså De försöker, de gör det som en typ en tavla Eller något sådär liknande Men det ja. passar inte riktigt i ett spel Och Adde, nu vet, kan jag inte sätta ord i mun på honom Men han var ju en hos mig Och jag bara, men dröj och kolla hur det ser ut liksom. Ja. Och det första han sa ju Det här är inte snyggt jag, jag måste fan komma ut Ut till dig och prova alltså för, att, för när jag tittar på bilder från nu Så får jag nästan lite känslan av att man nästan har parat eh, Alltså det här kommer ju låta Jätte elakt mot båda de två spelen Men mm. det känns som att man har parat WoW med Skyrim lite grann på något vis ja, och, försökt få det, och, och försökt få det att funka Typ, jag vet inte Men har du en bild på Breath of the Wild Uppe med Link Just en bild på Link Ja, jag har på en hans ryggtavla i alla fall mm. har jag. Du ser att det är en vit kant runt hela honom. Ja, ish, ja. Mm. Den skär jättemycket i skärmen. Okej. Okay. Så du alltså, tänk, alltså så det blir ju så här. just i ögonen, just att det är sådana kanter och sånt för eh, alltså det skär sig i själva grafiken jämfört med allt ja, annat. Ja. Och De det är, var... Speciellt, ja. nej, alltså det är någonting som bara säger ja, och så, du kan komma fram till vatten och sånt som är jättevackert. Men stå, det, du ser fortfarande Link skär ju ut tack vare den där vita kanten och sånt. Ja. Och nej, men som sagt, det är bra gameplay. Det är mycket att tänka på i början och sånt där, men nej, för en gångs skull, jag tog upp det idag. Jag hade inte tänkt att spela mer, men idag så tog jag upp det och jag fick mer känsla och jag kommer spela mer. Men det kommer inte gå snabbt för mig att spela igenom. För jag dör mycket och mycket och hålla koll på. Jag har inte lärt mig någonting alls. Och det är mycket text. Det är ju inget prat utan det är bara texter ut där man ska försöka hänga med. Och... Hur, hur tycker du att det... Vad tycker du skulle ha... Tycker du det är rätt beslut? Alltså att köra på text så som det alltid har varit? Eller vad är det? Absolut. Det är så det alltid har varit och det är så sällan fans vill ha det. Men ja. eftersom de gör så mycket på direkt i början. Att ja. Skulle jag vilja nu kan jag springa helt åt andra hållet och inte behöva bry mig om storyn och säkert wow. få bättre grejer och allt. Det är ju så pass öppet. Mm. Men det gör ju också att det blir så mycket trailer and errors att folk som inte är vana att spela ett liksom spel, alltså liksom rollspel och liknande äventyrspel kommer ha så pass svårt med det att jag tror inte de kommer spela klart det, inte ens komma långt och kanske spela en timme sen bara, nej, det här var för mycket för mig speciellt, ja. det här är inte ett spel för ny, nybörjare liksom. nej, nej jag, jag tittar på bilden nu bara för att och jag tror jag förstår lite det är väldigt mycket ljus alltså. mm, väldigt det är alltså det, jag, jag, jag, får, jag får lite den känslan du pratar om att det, det är lite jobbigt för ögat att ta in allting som är som visas för dig för att det, det, allt är så det, det, det är så mycket ljus mm. Överallt på något vis. Jo, precis. Och det är ju starka linjer med de där ljusen, och det blir, det blir för mycket tycker jag. Ja, ja. Nej, det, som sagt, jag måste komma ut och prova, tror jag. För det, det, det är ändå sällan ett... har man ju ändå spelat. Alltså, det, man måste, och då lär man ju nästan prova det här. Alltså, åtminstone få en liten känsla för det. Mm. Jo, precis. Alltså, det, det kan ju vara jag som liksom bryr mig om det. Alltså, så pass. Men. Nej, men jag, jag kommer ju spela med och jag hoppas att du kommer ut och kolla på det någon dag också så att vi får. En överblick över det hela. Ja, men precis. Absolut. Ja, men Det ska man nog kunna lösa alltid. Och sista spelet jag har spelat är det jag streamade i fredags på vår Twitch-kanal. Ja. Och det är Telltales Tale Guardians of the Galaxy episod 1. Ja, oh, det här är så jävla... Jag, är, jag skäms för att jag inte har spelat det här. Jag har det på min PS4, men jag har inte, jag har inte haft tid att spela det. Mm. Eh, så inga spoilers. Jag tänker bara, bara säga vad jag tycker om ja. att ja. Ett... Eh, jag känner alltså jag hade ju trott att de skulle gå med likheter efter filmerna. Ja. Eh, det har de inte alls gjort. Eh, uh -huh. utan det ser mer ut som serien alltså i serietidningar och sånt. Ja. Att de har gjort sin e men i sin lilla egna liksom -tills har ju sin stil och det har de fullföljt här. Ja. ja. Den enda som eh, vad heter det som jag som liknar filmen. Mm. det är vad heter han då den här blåa som hjälper eh, eh, Starlord Pirer direkt i början Jamsha, eh, vad heter, heter han inte något sånt den stora eh, krigan eh, tänker du på eller han han som visslar Visslar? Va? Ja, blå Mohawk eh, har visslar och skjuter typ någon ja, krigande åh, eh, ja vad fan uh. heter han, nej Jonda heter han då precis Jonda och eh, Dondar Jondar Uh, Yonda, tror det är på slutet U Nej det är inget Jondu och Donta Jondu heter något sånt där uttalas uh, Och det är då Peter Quills uh, Starlords uh, Som kommer hämta honom från jorden Ja, ja uh, uh. Hämt, ja, uh, ja uh. uh, Och uh, det är, han är den enda som Liknar, uh, förutom Rocket Raccoon Och <laughs> liksom Groot För de ser ju alltid ut som de alltid har gjort det är svårt att inte likna dem om man faktiskt ska ha de karaktärerna mm. så att säga. Så de är de enda som liknar, alltså det, eller det är han som liknar från filmen. De andra ser, de ser väldigt annorlunda ut. Okay. Ah, eh, ah. Visst, det är ju samma så här, de, samma vapen, samma skärmar, samma kläder men ansikten och sånt ser annorlunda ut. Ah, ah. Men de har fortfarande samma humor. De har lyckats ah, okay. att humor, och det var något av det viktigaste för mig att de måste ha humor, de måste ha rätt svarsalternativ och sånt. Ja, ja. För du spelar nästan bara Peter Alltså Starlord i det här ja, Första ja. episoden Och då ska man ju prata som honom och sånt Och jag tyckte för det mesta så fanns de svarsalternativ Som jag ville och Det utfördes så som jag hade Som jag tänkte att Så, kom, så kommer Starlord svara Ah gud vad kul För ja. det är ju någonting som jag hade problem med I uh, The Wolf Among Us mm. Jag tyckte jag valde ett alternativ Som ah, okej okay, det här är det jag vill han säger Och så visade det sig att oh fuck, de tänkte inte som jag tänkte när jag läste den meningen. Nej, ja, precis. Äh, så just den del har de lyckats jätte jättebra med och det är det som är det stora skärmen i spelet. Ja, vad roligt. För berättelsen är inte jättemärkvärd. Det är några såna här små grejer som bara uh, chockgrejer men ingen så jättestor, men det är så här, oh, what the fuck, jaha, var det så pass till det där? men det var ingen så jätte, jättegrej, tyckte nej, jag. Nej, nej. Uh, vad är själva stor, Alltså vad är, vad ska man säga då? Vad... Den är väldigt hoppig. Den är okay. väldigt hoppig och det är därför jag inte kan gå in på någonting egentligen. För nej, alltid spoilers. Nej. Det handlar om en, ja, en manick. Alltså, alltså en forntida liksom, vad ska jag säga, som är ja, tid... Ja. Vad heter de här? Inte sollur, sådär där som sandgrej typ. Ja, ja. Typ en sån fast... Ja... Emma och Nick. Mm -hmm. eh, ha någonting med tiden att göra. Men de, man får inte riktigt förklara att jättebra i första episoden. Nej, nej. Gameplayet är jättesimpelt. Alltså, ja. det är ju bara några lätta snabbtryckningar. Precis som de andra spelen. Det är ju bara så här, ja. Det kommer fram ett kryss, klicka kryss. Är det frikant, klicka frikant. Dra spaken åt det hållet som pilarna visar. Mm, -hmm det är nästan, alltså det här peka-klicka-delen där du ska gå runt och klicka, det är nästan ja. ingenting alls det är Aha, nästan okay. inget alls sånt, och det är nästan bra här i början, för det är ju egentligen, spelet är bra när det är som en film ja, att ja. när det bara är dialoger och sånt, när det börjar försöka vara ett spel, det är då det blir lite tradigt, ja, ja. man kommer på skeppet och det enda du ska göra är gå och prata med de andra, Ja. Och just, ja, det var inte, det, alltså, jag, brydde, alltså, jag försökte bara komma så fort och försöka hitta personerna i skeppet. För det ja. fanns ingenting annat för mig att göra. Jag kunde gå fram och kolla på någon foton, det är typ det. Ja. Så, så det var ingen riktig gameplay och snabbtryckningarna, de var så pass lätta att jag hade nästan bara kunnat sitta och kolla på för det var inget svårt alls. Då jag hade nästan hur lång tid som helst för jag hade av att få klicka på grejerna. Jag hittar en bild här på alla karaktärerna. För jag var lite nyfiken när du sa mm. det. och Det är ju precis som du säger. Jag ser ju ingen likhet alls i dem. Nej, typ Gamora. Hon jobbar. Ja, hon är grön. Det är typ det ja. är <laughs> Jag sitter och tittar på henne nu också. Det jag tycker är intressant dock. I alla fall vad jag kan se av den här bilden. Är ju att. Om inte jag minns helt fel. Så har de gjort henne. Välde, det är ju jättebra. Men väldigt mycket mer påklädd också än filmen eller kommer jag ihåg Hennes klädsel fel ifrån filmen? Nej det har jag inte. Där Och den. Ja. Det ser åtminstone ut att vara mera påklädd eller åtminstone en, mera, en mer Ja, nu ser jag bilden på henne. Ja, hon har ju en hel jumpsuit. Ja, precis. Och hon ser ut att ha normala väldigt... kläder på sig. Man säger så då. normala kläder gentemot filmen vill jag få för mig att det var ganska tight, åtsittande saker. Det ser inte ut att vara det här riktigt. Inte Nej, på samma precis. sätt. Eh, jag kommer inte ihåg filmen Men det som är bra med det här spelet ja. Det är att jag fick en ohörd sug Att kolla på filmen igen Och speciellt se ja. andra filmen som släpps nu på onsdag mm. eh, imorgon, mm. Igår När ni lyssnar på det här ja. <laughs> eh, Så det var jättebra Storyn som sagt Den De, hin de hinner ju bara börja på någonting Och ja. jag tror början Och det, det kan bli väldigt intressant senare Men det var inte något jättespeciellt just nu Nej, nej. men nej jag är väldigt positivt över första avsnittet och jag är bara så oerhört glad att de satte i humor det, alltså mm, det var det viktigaste mm. för mig för alltså gameplay och så, jag har inte så koll på det universumet, men ja, humor satte de så sjukt bra i filmen och mm. jag fick samma slänsa här och spelet att jag blev jätteglad på det Gud vad skönt att höra för jag, jag blir, när du säger så så blir jag bara riktigt taggad att faktiskt se till att spela igenom det här till nästa vecka så att vi kan tillsammans med filmen så kan man ha lite åsikter från båda så att säga nästa, nästa, nästa omgång om man säger. Mm. Det är bra det. Men det är det jag har gjort så vi hoppar väl in i nyheter. Ja absolut. Och det är en del nyheter den här veckan Först Activision har meddelat Call of Duty, eller annonserat Call of Duty World War 2 Alltså andra världskriget Går vi tillbaka till Som mm. nästa spel i serien eh, Detta kommer på klackarna Av olika rykten och läckor Som pekar på serierna Som går tillbaka till historiens rötter eh, Det är Sledgehammer Games Som utvecklar Call of Duty World of War 2 äh, World War Eh, studion gjorde tidigare 2014s Call of Duty Advanced Warfare Som sagt, Battlefield hoppar ju hela vägen till Första världskriget Och nu blir Call of Duty andra världskriget igen då. Mm, mm, mm. Eh, kan bli intressant eh, Jag fastnade inte alls för senaste Call of Duty Det som var helt ute i rymden eh, Ja, Jag, jag provat aldrig Jag har inte ens provat det överhuvudtaget Men jag vill minnas det som att du var inte jätte tagg på det eller? Nej, inte alls jag klarar inte av storyn det var inget roligt All tyckte jag, den har fått jättemycket berömmelser men jag tyckte den inte alls var något speciellt uh, Multiplayen, uh, den alldeles för tung, uh, mm -hmm. sämre variation av Titanfall ja. och det som så tog det var att kollat ut till Black Ops 3 som var innan var ju nästan en bättre variant av Titanfall 2, bara att man ja. tar bort Titans då. Så jag tyckte att de hade gjort en nedgradering på sitt, egen, sitt eget märke. Ja, ja, Så det här kommer ju bli lite mer långsammare. Det kommer vara andra världskriget igen. Och jag tror de kommer, kan behöva det. Ja. Ett, gå tillbaka till rötterna. Och som sagt, vi har första världskriget, har ju liksom DICE. Så kan ju Activision få andra världskriget då. se om det mm. hjälper dem någonting. Ja, precis. Everybody's Golfs annonserar för PS4 och Sony tar Hotshot spelet till väst. Golfspelet kommer men vi har inte fått något datum men det finns en trailer ute nu. Episod 4 av Telltale Games' The Walking Dead A New Frontier kommer att släppas nästa tisdag den 25 april. Det är alltså imorgon blir det för det här är en vecka gammalt nästan. Ja, <laughs> uh, ja imorgon helt enkelt. Episod 4 och jag hade helt jag visste inte ens att episod 3 hade kommit Så jag har det att spela till nästa vecka eh, Så två episoder ser jag mycket fram emot För det var en cliffhanger vill jag minnas I andra episoden mm -hmm -hmm. Capcom tillkännagav eh, Att Street Fighter 2 Thailand eh, Scenen Blir remaster och kommer snart Att debutera på Street Fighter 5 Den här nyheten kom ut Från Capcom WonderCon 2017 s panel. Enligt meddelandet kommer senare att vara så sann mot det ursprungliga design som möjligt även med samma musik. Senare kommer att vara tillgänglig 25 april för 3.99 US dollar. Var är det typ 40-50 spänn. Eller ja, sånt. 70 0 av Street Fighter eh, Fight money. Okej. Okay. Eh, ja. 50 spänn för en karta. det är, det är häftigt alltså för... Alltså vänta nu, vad då? 50 spänn för en karta i Street Fighter. Alltså Street Fighter, alltså en bana alltså där man står och slåss. Ja, ah, jo men precis. Ah, ah, ah, ah, ah. precis, det är en arena där. kanske ja, man kan kalla precis. det för eller någonting. Jag vet ju att 50 spänn är ju inte mycket alltså, men det var lite häftigt för en, en bakgrund. Det kan, jag tyckte jag hörde någonting om att det skulle, det stod ingenting här, men att det skulle kanske komma lite, vad heter det då? kläder med också, men Ja ah, okej, okay. ja men då, då, då kanske vi kan börja snacka att det är värt så, det kan jag hålla med om Men, för men jag tänkte spend? bara jag tycker det mycket, liksom en ny alltså. bakgrund, det är det ju inte värt, det är bara, liksom bara en ny, en ny arena att, att fighta på eller Alltså för kläder, jag tycker inte, det är som Mortal Kombat när de visar 45 kronor för kläder, det är för mycket Ja, ja, alltså jag visst, tycker visst. det här för 25 spänn Max ja. 50 det är dubbelt så mycket Det är Jag, jag ser inte hur jag kan sälja Visst, de, det är Street Fighter 2 Ett av de bästa fighterspelen någonsin och Thailand är Jätteklassisk scenario Ja, ja men inte för 50 spänn, då kan jag, 50 spänn kan jag få Street Fighter 2 på snässen och spela det istället. Och då är det helt <laughs> ja, Jo, men du, du har ju helt rätt så på det viset. Det, det, ja. Ja, vi får se om det är någon som köper det helt enkelt. Det kommer det säkert att vara tragiskt nog. Det, de hade ju kunnat ta 100 spänn för så kommer folk fortfarande att köpa det tyvärr. och ja, det är ju så. EA och Respawn avslöjade DLC-t att Glitch in Frontier, kommer till Titanfall 2. Det kommer att låta spelare slås på Captain Lastimos, Lastimosas hemmaplan med kartan Glitch. Det är medelstort och satt på Harmony. DLC ingår även Lifefire-karta med snäva utrymmen enligt Respawn. Nivån har den nya multiplayer-fraktionen MRVN i bakgrunden. Respawn ökar också den maximala genen för piloter till 100 i Titanfall 2. Uppdatera huvudmenyn och leda och leda spelmarkeringen Marked for Death till spelet. Eh, så det kommer alltså en ny eh, game mode, en ny fraktion och en ny karta. Kan vara intressant mm. att se. Ja, verkligen. Eh, och det kommer 25 april så det är mycket som kommer i och det är helt gratis så det lämnar man väl sätta ner nedladdning på på en gång. Ja, visst. Ja, varför inte? Är det gratis? Då lämnar man ju åtminstone det provat kan man tycka. Ja, precis. Starcraft och Starcraft Broad War är nu helt gratis och går att ladda ner från Blizzards officiella hemsida. Oj. Prisfallet kommer tillsammans med nya patchen 1.18 som innehåller en lista med funktioner inklusive observationsläge, autosave, eh, replays och andra allmänna förbättringar och bugfixar. Coolt, och nu pratar vi till... Mm, precis. Starcraft första och Starcraft 1 Broad War, helt gratis. Ja. Det är det som kommer remaster nu i sommar så jag antar att det kanske är det de nu slänger vi ut det gratis bara för att folk testar och så kanske blir ännu fler sjungna på att skaffa remaster när det kommer. Ja, Jo, men det, det, det är ju smart marknadsföring vad fan, det, det spelet har de ju ligger gratis, det, eller, det, det har de ju bara ligger nu. Varför inte bara ge ut det till alla och sen säga Hörrni, tyckte ni det där var bra? Kom och testa det här nya. Mm, det, är, det är samma spel, samma funktioner, allting. Bara det att det är bättre, mm. snyggare. Alla, allting är liksom... Det är finslipat. Ja, och de har ju tappat i StarCraft 2-spelare. Så det, ja, men det, det är riktigt smart då. Ja, verkligen. Eh, Xbox Live-spelen för guld gratis maj månad. På Xbox One har vi Giana Sister Twisted Dreams Director's Cut. Första till 31 maj. Och Lara Croft and the Temple of Osiris. 16 maj till 15 juni. Mm. På Xbox 360 har vi Star Wars The Force Unleashed 2. Fem, första till 15 maj. Och Lego Star Wars The Complete Saga. 16 till 31 maj. Mm. Jag har spelat Gianna Sisters. Simpel plattformar, inte något speciellt. Hört väldigt gott om Lara Croft i Temple of äh, Osiris. Testat lite. Äh, det är sådana här, tänk, gamla, typ GTA och sånt. Där är så här, man ser dem uppifrån, han lite Diablo. Mm -hmm. Och så ska man lösa pussel och grejer i, som Lara Croft. Äh, Star Wars Force inte spela tvåan. Lego Star Wars, det kom saga, ser jag väldigt mycket fram emot. Det, typ. Jag har inte fastnat jättemycket för lego spel men jag har hört att det ska vara det bästa. Ja, ja. Och sista nyheten är att Friday the 13th, The Game kommer att släppas den 26 maj. What? Så det är snart. Väldigt Vad snart. Då, fredag den 13 spel. Coolt. Det hade jag missat helt. Ja, vi, nej, det har du inte alls. Du har bara glömt det. Vi, pratar vi om det för E3 för Rao eller för förra? Ja, men ja, ja. Okej, okay, jag räknar det som att, ja, okej, okay, jag har glömt det. Ja, om det är, det så är så alltså en är Jason Voorhees och de andra är kampare. Ja, okej, okay, förlåt, sorry, nu kommer du tillbaka. Ja, nu är jag med. Okej, okay, ja, coolt, coolt. Jag hade helt tappat bort det när, när det skulle komma i alla fall, det kan jag ja. ärligt säga. Jag har ju sett lite om det, alla har sett specialgrejer och sånt där och... Eh, kan vara intressant. Jag, för mig, jag, Det jag har sett av spelet tyckte jag att Jason var alldeles för OP. Mm. För han kan ju typ... Om någon har rört sig så kan han ju använda en special för att se genom väggar och sånt. För att ser han hettan och lite sånt där. Åh, oh, dömd! Eh. Jag, jag kan tänka mig... Eller jag ser ju lite framför mig en... En eh, game night eller game evening och prova på det här. För det här kan ju, vara ri det här kan ju bli riktigt kul också samtidigt. Mm, jag ser väldigt mycket fram emot, det och det finns olika sätt. Man kan antingen döda Jason, eller så ska, kan man fly från spelet. Men då måste du hitta, till exempel kanske hitta nyckeln till bilen. Be bilen mm. hade ingen bensin, om ja, du måste hitta en dunk bensin, fylla på bilen samtidigt som det blir jagad av Jason. Ah, jävla, det här kan, det, det, det, det låter ju verkligen asintressant i alla fall. Det, det, ja, det låter ju riktigt häftigt, för det, det kan ju bli. Det är ju ännu ett tillspel Som är bra när man är fler som, Alltså fler som vill och kan Spela tillsammans mm, Absolut, Sverige det. Eh, det var nyheterna Ja eh, Innan vi hoppar in i ämnet så tar vi upp Månadens hetaste för maj månad För det har vi fått Att vi ska börja med igen, så det gör vi så gärna Absolut eh, Spelen som jag har Är tre stycken Jag känner att maj månad är en väldigt Ljummen månad Aha. Första är Prey det så kommer Och det kommer 5 maj Hört väldigt gott om det Man är på Typ en bas mm, Det mm. finns typ aliens På den här basen har man gjort experiment Där Man kan bli olika saker Typ tänk som du och jag när vi spelade Gary's mod att man kunde bli ja. en Kaffekokare man kunde bli ah, olika just såna där. Där. Monsterna mm. har Den kraften så du kan okay. gå och se helt plötsligt kommer en stor kaffekopp flygande mot dig och så måste du skjuta sönder det, typ. <laughs> ja, Men sen ja. finns det de här lite hårdare grejerna, liksom monster och sånt. Men mm. sen kommer du i senare spelet uppgradera. Då får du valet uppgradera mänskliga sidan eller aliensidan. Oh. Blir du för mycket alien så ja. kan du kan bli jättestark och sånt där. Men på det här skeppet... Så finns det även turrets och sånt som hjälper dig mot aliens. Så blir du jagad några aliens så kan du springa bakom turrets. Du står och skjuter och får hjälpa dem. Okay. Är du för mycket alien vänder turretsen mot dig också. För du är alien. Ah, ha, ha, ha. Jävlar vad sneaky. Mm. Så de har gjort väldigt mycket och så här lek. Eh, lite survival horror. Eh, det jag har hört talat är att det är lite av en e-space thriller- det är, lite, det är inte så läskigt ja. men det är, det är lite nervkittlande och du ska lista ut vad som har hänt och sånt där och du kan fortfarande uppgradera dig och skjuta och sånt. Låter intressant. Jag Ska kolla upp mer så får vi se om det blir ett köp eller inte. Ja. ja. Injustice 2, 19 maj och det är då eh, fighting-spelet med de Netherrealm Studios bakom Mortal Kombat som släpper andra spelet i DCs fighting-spel. Mm -hmm. Batman, Superman allihopa Ut och fightas Första var roligt, väldigt bra gjort mm -hmm. Jag tyckte det räckte det här. Jag, inget, <laughs> alltså jag fastnade inte så pass mycket för Att jag kommer inte köpa det här Men gillade man det så här kommer flera karaktärer Och ännu snyggare ja. Och sista spelet jag har är Dirt 4, 26 maj Ett racingspel, Kan vara intressant Jag är inte så mycket för racing men yes Men Dirt har ju varit ri riktigt, riktigt bra mm. Alltså det har ju varit bra De, de tidigare eh, inkarnationerna har ju varit riktigt, riktigt bra Så att det, det skulle kunna nästan vara lite intressant att kika på Jo, de har ju alltid gjort sjukt snygga spel Så bara där kan man ju hoppas att de har piffat upp eh, Liksom högt nivån lite på Xbox Ja men precis, precis, absolut Absolut och på bio då, det är bara tre stycken jag där också. Det är väldigt ljummet där också tycker jag, för maj månad. Ja, ja. Uh, första är King Arthur, Legion of the Sword. 10 maj. Oh. Jag vet, det, uh, jag vet det, Han ska spela King Arthur, bara för att jag inte kommer ihåg hans namn, det är ju Jax Teller från Sanson Anarchy. Ja. Jag kommer inte på namnet, bara det. Uh, ja. Bette forskaren alltså. Eh, har, har du sett trailen för den här Charlie Hun, Hunnamheten? Ja, ja, jag har sett den sådär, men det är ingenting som alltså det var ju ingenting som höll mig fast sådär jätte jätte eller? Nej, eh, de tar en ny take på King Arthur helt enkelt, men Ja, ja. ja. Eh, alien Covenant 17 maj. Mer Alien, mm. bara. Det är väl ingenting <laughs> alltså det, är ju bara, det här säger ju du bara för att det är Alien, eller hur? Ja, det är klart Ja, det är klart, det är klart. Ja. Men Alien har alltid varit Vänta på Blu-ray och kolla den hemma för mig det är, Ja Det är ingenting jag behöver se <laughs> Hos några folk ute på en bio direkt nej, Och sista är väl det som jag tycker är det som är den intressanta biofilmen Och det är ju Pirates of the Caribbean Salazaras ja. Revenge 24 maj Ja men det är det jag har har alltså, du något kul? jag har ju faktiskt inte det för jag har verkligen ingenting så där. Det är eh, Pirates of the Caribbean som jag faktiskt har så där. Mm, det är en till Pirates film, men det är väl den som jag har tyckt när jag satt och kika bland vad som kommer nu i maj. Och det är väl det jag har tyckt var intressant. Mm. Jag, tyvärr inget spel som har varit så där wow det här så att, jag måste säga att maj är väldigt svalt för min del, faktiskt, tyvärr. Mm. Jo, så är det ju. Ja. Och det är samma sak nu den här månaden. Det är typ två indie-spel som kommer nu som jag är intresserad av. Det är väl det? Ja, ja men precis. Eller är det ett? Det är lite Nightmare, kommer jag ihåg. Sen har jag för mig att det var någonting mer, men det var säkert... Det är säkert ja. någonting roligt. Ja, men jag, jag såg att de skulle, det skulle väl släppas någon... Eh... Samlingsbox eller någon specialbox av Little Nightmares här om några dagar bara va? Ja, släpps väl imorgon eller något sånt där eller i övermorgon? Ja, ja. Eller var det 28? Kommer aldrig ihåg. 28 stämmer nog. Jag tyckte jag såg... Tyckte det stod fyra dagar eller någonting sånt där till att det skulle släppas. Ja, det så. Men ehm, det var månadens hetaste. Så vi hoppar rakt in i ämnet. Ja! Och det är jag som ämnar den här veckan Och det är Kart Racers Vilka mm. är de bästa Och om du skulle göra en ny Vilka skulle du vilja ha er med i spelet Men vi börjar med Kart Racers Har du spelat mycket eller? Eh, nej, spontant Det är ju Mario Kart det är ju det som, som Självklart hamnar på alla släppar, Skulle jag säga när man börjar prata Kart Racers mm. Och det är väl egentligen Jag tror faktiskt inte jag har spelat så många fler Alltså riktiga Kart Racers Faktiskt Nej. Mm. Men, var drar du gränsen kart racers, då. Eh, jag skulle nog vilja dra det nästan vid. Eh, inte så mycket. Inte så mycket just att det behöver vara om man nu ska ta det på orda grannnamnet, alltså att det ska behöva vara karts, alltså kart, alltså godkart liknande fordon eller någonting sådant liknande. Utan mera det här. Det är mer en en stil eller typ av spel för min del just det här med massa specialare hit och specialare dita alltså som man kan det, det är mera det som får mig och, och det är jag tänker på när vi pratar om, om den här typen av spel. Mm. Det ska liksom hela tiden det, vad ska man säga, ställningen ska kunna ändras på ett ögonblick. Mm. Det gör du ju inte när du börjar prata mera bilspel eller banracingspel eller hur man nu ska se det på då. Så att säga, jag har ju kört till exempel Åh oh, nej, vad för skulle jag säga någonting jag inte kom på namn eller kommer ihåg namnet på för. Eh. Och oh. oh, de har ju kart, vad heter de då? Eh, bilspel till Steam som jag har köpt. Ja. <laughs> eh, Project Cars, Project Cars. Nu, no, där kommer jag på det. Eh, de har ju också så även så du kan köra kartserier, alltså så du kan köra go karts ja. Men det räknar ju absolut inte till. För det är ju tokseriöst, skitsnygt och där är det ju verkligen ren racing. Mm. Det, det, det är ju absolut inte det jag tänker på när, vi, när, när du säger kart racers. Utan det är ju verkligen det här typiska Mario du ska kunna få liksom. Sköldpaddsskalen snurrande runt omkring Du kan skicka väg åt alla håll och kanter Och liksom verkligen förstöra för varandra Om man ska säga Det är inte själva körandet som, är, som gör att du vinner Egentligen, det gäller att få rätt specialer Och använda dem vid rätt tillfälle typ. mm. Jag håller ju med där. För mig är en kartracer som jag Anser att, precis som du sa Man sitter i en liten bil Du ser karaktären Ja eh, det är en på bana. Du får, alla följer samma bana. Det kan finnas så här små kryphål Som man kan sticka igenom. Aha. Man kan använda vapen på olika sätt. Man plockar upp olika krafter och vapen och sånt på banan. Och det är arkadkänsla i körningen. Ja, verkligen, verkligen. Det är ju det som gör en karate för mig. För det finns ju så sådana här till exempel bilspel med typ leksaksbilar och sånt som åker på en bana och sånt. Ja. Som också har det man skjuter. Men de har en annan känsla, de har inte samma arcade-känsla och det är det som gör att jag inte anser det är kartracers. Ah, det ja, är fortfarande precis, att du precis. kan skjuta och sånt där, men det är en annan känsla, de har en speciell känsla. Eh, kartracers, man, om, man kart om man spelar Mario Kart så vet du hur det känns. Du kommer känna igen känslan. Ah, ja, men visst och verkligen. Jag har ju spelat verkligen. en hel, hel del sådana eh, Mario Kart, Mod Nation Racers, Diddy Kong Racing, det är Disney, har jag haft olika Mickey mouse racing och sånt där. Crash Bandicoot har ju sin Crash Bandicoot, oh vad heter den då? Ja, eh, ah, det måste jag hitta för det. Är att har, bästa. Har, har han ett eget? Mm, kom till PlayStation 1. Eh, heter den bara kartracing det kan, ja, Kart Racing kanske? Ja, kanske. Racing. Ja, precis. Det heter Kart Racing. Eh, oj, kom jag till PlayStation 2 också? Den ska jag skaffa och se om den är lika bra. <laughs> du ser, du ser. Uh, den, den alltså mitt favoritspel. Uh, Crash Team Racing heter ju det på PlayStation 1, självklart. Uh, mitt favoritspel, du har sagt tidigare, Mario Kart 64. Tvåan är Crash Team Racing på PlayStation 1. Det är, mm -hmm. håller skit hög kvalitet, jätteroligt. Uh, vad liksom det som gör, det är ju racing, alltså det är ju är det, det, det, det är en lek. Det är alltid en lek. Ah. Men det finns även skills i spelet. Att, att just det här äh, sladdningen mm -hmm. det här att man glider, det, det är en väldigt äh, har man spelat så här ni förstår just när jag tänker sladdning att det är en väldigt speciell känsla och kartracers har ju det på och alla de bra har det så att man verkligen kan ta, man ser ju de som tar långa fina kurvor och så ser man ju de som bara kommer glidande rakt in. <laughs> För det är ju väldigt mycket med att det är känsla du måste läsa av. Börja jag glida här, då kommer jag kunna komma tillräckligt fram och sen gasa. Och just Crash Team Racing och Mario Kart 64 är de jag tycker har gjort det bäst. Och snö, liksom skönast. Sen Mario Kart blir ju oftast bättre. Banen och sånt blir bättre. Men det är att de lägger till någonting och då tycker jag de tappar känslan på just sladdningen av det som gör att körkänslan känns inte lika bra. Ja, precis, precis. Eh. Men äh, just att det är små baner, det är tight, men det ska fortfarande vara så här hopp lite grejer i väg, kanske några djur där som springer fram och tillbaka. Ja, men det ska ju vara det ska, det ska, det ska vara samtidigt som du ska kunna för du ska kunna ligga sist och mm. du ska kunna vara först på ett ögonblick. Men samtidigt så är det ju fruktansvärt oförlåtande. Om man tänker på till exempel Mario Kart, precis som du sa det här, när det springer saker och ting framför en. Eller de här jävla klossarna, nu kommer jag aldrig ihåg vad banorna heter, som är i luften som bara så här ja, faller syns. rakt ner på dig. Du vet, man är ju Ligger du där och kampas lite grann och så kör du rakt in den där för att du tänkte fel runt hörnet. Ja, Då är man ju körd Då gäller det direkt det här Snabbt få en specialare och så försöka hinna i kamp Eller åtminstone försöka få någon av dem framför dig Att sakta in ja. Men precis att, Men som du sa också Det där med att På en, liksom, på en liksom, sekund Kan du hamna från första till sista Som exakt. till exempel markort, Om man kommer på ett gupp Och så är någon som är ja. på blixten Du faller rakt ner Plötsligt ligger du sist, du, du har inte dött men du hamnar på en annan del av kartan som gör att du är sist och måste Exakt. komma i Och det är det, just det här nivåerna på hur de gör banorna för banorna är nästan det största delen. Det är därför jag älskar 64, för jag tycker banorna är så pass jätte, jättebra där. Visst, det är, det är mycket som inte funkar som det ska, som de senare har gjort bättre i nya spel. Kanske ja. att det finns mera gånger och gångar och de har som senaste Mario och sånt där man kan flyga och lite sånt där. Det är bra liksom och det funkar snyggt. Men banorna är så klassiska och jag tycker sättet de har gjort banorna är, gillar jag mer med 64. Mm, så mm. även som när man spelar på DS Mario Kart och så bara, ja ah, här är 64 banorna. Man bara, oh! Då var det ju det man var, typ bara ville sitta och spela hela tiden. <laughs> så smart bandesign, det är, det är det viktigaste tycker jag i ett sånt här spel. Ja, absolut ja, Jo, men det är ju självklart Just det här att det ska vara det ska finnas många sådana kryphål Alltså där du kan förstöra för andra Det ska och även finnas många kryphål Där du kan ta i kapp Eller liksom verkligen Kan du banan, då ska ju du ha för Alltså du, då ska ju du ha Förtur på något vis mm. Det är li, Lite så kan, kan jag tycka det Du ska ändå veta var de här specialgrejerna finns Säg att det kanske finns någon liten genväg Någonstans den ska ju inte vara så att du utklassar någon bara för att du kan genvägen. Men det, det är ju ett av de roliga grejerna jag kommer ihåg. Att när man satt och körde så antingen om någon råkade hamna på den här jävla genvägen. Mm. Eller att någon visste den. Så sitter man där första varvet och bara matar som faskig. Man ligger kanske lite tight eller precis bakom. Eller man har någon precis bakom sig. Och så bara helt plötsligt så bara Woo! dyker den jävling in framför den Så bara vad fan. Och kom den, okej, okay. då vet man ju redan. Ah, perfekt, varv nummer två, då ska jag fan också sikta på, eller ta reda på var den där är någonstans. Så, det, sånt är ju... Nej, det. Sånt tyckte jag var riktigt roligt. Just det där att det är verkligen inte slut förrän ni har gått i mål. Mm. För jag vet, jag har förlorat flertalet gånger, eller åtminstone förlorat första platsen. På... Alltså, jag ser fortfarande målgången. Jag ser mål, och så kommer den där jävla blixten. Och så kommer någon jävel i full fart och kör över den. Så man blir, blir man inte platt då eller man får snurra, stå och snurra där och grejer. Nej, nej då, då blir man förbannad kan man säga. Ja, men det är ju det som är själva charmen i, i det. Ja, precis. Men även om sådana här som du sa med kryp och sånt. att det ska vara, Alla ska veta vars de är. Det ska synas. Men det ska vara så jäkla skill att klara av det. Ja, men precis det är det jag menar. Man ska veta, alltså absolut, alla ska väl kunna se dem eller kunna förstå dem. Men det ska ju ändå vara lite så här: det kanske ska vara ett extra smalt hål, eller du mm. kanske måste göra ett hopp där du inte behöver sitta och hålla full gas, utan du måste ha lagom, eller det, måste, det, ska, vara, det ska vara lite skill på det att lyckas med det. Ja, Exakt, Men det är som liksom, om man kommer, och så som Mario Kart 64, eftersom det är det vi älskar mest. Ja, jag ja, eh, Turtle Beach och alla ja. ser den där rampen, man ser hålet för alla kommer rakt mot den och man ja. ligger liksom trebredd och så är alla tänker på oss, samtidigt liksom bara, ska jag våga, misslyckas jag här då har det skitset totalt ja, och man just, ser hur två just. bara panik vrider och åker men det är en som fortsätter och han lyckas misslyckas han då kommer han vara helt gristoke, lyckas han då är han en gud och de ja. andra kommer sitta och svära och, <laughs> Alltså det, just den känslan att det är helt fantastiskt, man sitter där och Nej, och det är just det, spänningen och att allt är så jämnt. Visst, de hamnar långt bakom, det känns som att, för dem då, känns det som att nu är det över. Men ja. sen kommer man runt hörnet, du och du råkar köra in i en palm som är direkt efter. Och de ja. är kapp och det är race igen. Ja, precis, eller du, när vi ändå är på, vad heter de, Turtle Beach. Mm. Du hamnar i, i vattenbrynet, precis för långt ut i vattnet. <laughs> precis. Och bara, så står du still där har tack för den Där var den ledningen liksom jag precis lyckades köra till mig Ja precis att det, Men det är det, att det alltid finns Det finns stora risker Men det, när du ändå klarar det Så ja. känns det som att det är så jäkla mycket värt det Ja jag visst, jag visst, och du känner dig fan det, det vill jag komma ihåg i alla fall Nu var det länge sedan jag körde alltså Men jag vill komma ihåg det som att man känner sig som en riktigt Man känner sig riktigt jävla bra med när man lyckades mm. Man liksom verkligen så här bara, oh yeah! Jag satte den liksom, äntligen. Ja, precis. Nej, det men det är just sådana grejer som gör spelen så magiska som de är. Ja, ja, verkligen. Men hur, finns det någon, liksom, något karaktär eller något som du skulle vilja ha in i ett spel eller bygga ett kartspel runt? Du som har bättre koll på det här då, är det, finns det, alltså, superhjälte Sjanger, eller? Inte vad jag vet. Jag tänker bara rent spontant blanda alla. Alltså DC, Marvel. Alltså, det vore jävligt coolt att få typ så här. Ja men säg som Som, som du och Janiko till exempel, mm. som har våra favoriter i två olika universum. Ja, Hur kul vore det till exempel inte att få köra. Är det Deathstroke? Nej. Ja. Jo, mot Deadpool till exempel. Ja, precis. Hur kul vore inte det om de sitter i varsin kart och, och ska, <hahaha> ska liksom ta sig runt? Jag menar, nu kanske Turtle Beach är en fånig bana eller karta för de två sitter sitta snurra runt på. Men det är ju någonting jag skulle köpa direkt. Just precis. Om det, om, om det var möjligt. Liksom. Ja, precis. Men även om, liksom, även om det inte är de som DC och Marvel, även om det bara är DC och även om det bara är ah, Marvel till ah, exempel ja, visst, ja, visst. det skulle ju skit mycket för jag kommer ihåg som, eh, är det morske kommer att nio, eller om det var den till Armageddon, någon av dem hade ett kortspel som minigame mm, där hej, alla satt, du kunde liksom spela som Sub-Zero Scorpion och sitta och köra mot varandra oh, och vad coolt. det var skitroligt, även om det bara var något litet, det var inte jättebra såhär, styrning eller någonting, men det var nej, så jäkla nej. kul ja men det, För det är något jag skulle faktiskt vilja, vilja ha För att där är det ändå så pass Det, är som, det skulle vara så mycket fanservice för, för Precis som du säger Även om man körde DC eller Marvel åt varsitt, varsitt håll liksom. mm. Så det vore ju det, det vore ju så coolt att få sitta och åka runt som sin För det, det, alltså alla har så starka känslor för Inom situationstecken sin superhjälte ja, Så vore ju det ashäftigt skulle jag tycka Ja, men också, och det behöver inte vara något så att tänka att man åker runt i New York. Ja. Och helt plötsligt så kommer man runt en kurva och så ser man spindelmannen bara svinga över upp i luften. Man bara, ja, ah. visst, ja, sådana visst. Här, det känns där, man kanske ser Stark Tower lite längre bakom. Sådana där små grejer som bara att det händer grejer i bakgrunden kanske hulken springer genom en vägg. Och liksom göra en öppning genom väggen så att du kan, du kan nu åka igenom byggnaden. Där hulken och sprungit till exempel och sådana där grejer. Ja, visst? Det skulle vara hur coolt som helst. Och samma sak DC fast istället för hulken så är det Superman som flyger igenom. Så det blir som ett hopp på liksom, det är en, som en ramp som faller ner på en bil. Du kan hoppa upp och in där Superman flög och sådär. Och lite så smågrejer, ja, det skulle vara skitkult. Ja, verkligen. Ja, det, skulle vara, det skulle vara skithäftigt, verkligen. Men någonting som jag aldrig har fattat det är varför de inte... Som Nintendo har ju Super Smash Bros. Ja. Liksom Brawl, ja. fighting -spelen. Varför har de inte gjort det i liksom kartform? De har ju Mario, visst. Men alla de här liksom sitter med Zelda, Mario... Alla de här olika... Donkey Kong och de finns ju självklart i Mario Kart. Men jag skulle vilja, hela Brawl-gruppen liksom, i ett... Mm spel och så inte bara kör runt på Mario och sånt utan åka förbi Hyrule Castle och liknande. Ja, varför inte? Det vore ju skithäftigt. Och samma sak på Sony-sidan de hade ju gjort liksom klippte ju eh, Subsnash Plus Brawl rakt av med sin eh, PlayStation All Stars. Mm -hmm. Liksom samma sak Varför har de inte gjort det till er kart De gjorde ju Mod Nation Racers Det finns ju på Playstation ja, Helt ja. okej okay i gameplay och sånt där Du kunde ju egna barn och sånt Men lite upphiftning skulle behövas Men mm -hmm. slänga in det med liksom Kratos Sitta och rejsa oh. sidan av Nathan Drake Och alla de här Det skulle ja, visst, vara ja, klockrent Ja, det skulle ju faktiskt vara Riktigt, riktigt roligt Så jag förstår inte varför det inte görs Mer, eftersom Mario Kart Jag antar att det säljer skit skitbra fortfarande Eftersom de gör nya hela tiden Så det här är en genre Som jag tycker finns alldeles för lite av Det är kartspel Ja, ja. ja verkligen verkligen Och Sen vet inte jag om det, är, om det bara är jag Men eh, Mario Kart På Wii mm. Jag har någonting emot <coughs> Jag har någonting emot Styrningen eller kontrollen På Wii Ja, precis. Det är den nya, det är motioncrawlerna, är exakt likadan. Ja, alltså, jag tycker inte alls det är lika roligt på Wii som jag tyckte det var på 64 Nej, precis. Alltså, Och jag, det... tro, jag vill verkligen tro att det har med kontrollen att göra. Eh, kör, testar du någon som är typ classic-controller eller sitta med Gamecube-dosan? Nej, nej jag har aldrig provat. Jag har inte provat det på Wii så, eller? Jag, tror jag, har, jag, kan, jag har provat det med den trådlösa ratten dock. Ja, precis. Men det var, ju, det var ju en alltså i, i mitt tycke en tågkrasch utan dess like, men det kan bara vara jag jag vet inte, jag fick jag fick inte till det att funka så som jag ville. Alltså jag säger koppla in en Gamecube, dosa i wheat ja. och du kommer att ha, jag lovar minst så roligt för då ja. får du nästan känslan, inte lika alltså eftersom det är inte samma banor och sånt men Körkänslan blev bra mycket rolig. Det kändes nästan som att sitta på 64. Om man hade oh. Gamecube-dosan. Wii-dosan var inte klassiker, om de där. De är inte lika bra. Men just uh. det gamecube när man kunde, som man kunde koppla upp i toppen på Wii. Mm, mm, mm. Det är, det är magnifikt. Det är skitbra. Uh. Och det är ju tyvärr som med Wii U. Uh, samma liksom. Det ska vara motion control. Uh. Nu switchen. Eh, visst, det finns ju de här... Eh, och Vad heter de dag? Pro-kontrollen och sånt. Ja, just det. Precis, Köp precis. dem i sådana fall, för jag tror det. Jag spelar sjukt mycket bättre. Ja. För ja. motion kontrollen är inte roligt på kartspel. I alla fall inte det som jag har testat. Nej, jag måste säga. Alltså, det, det är ju en sån här. Alltså, nu höll jag på att säga gimmick igen. Men det är en sån grej som inte. Alltså, det hör inte till det spelet ens. Nej. Jag vet inte varför. Eller till ett sånt. Det hör inte till. Kör spel mm. Riktigt Alltså just I alla fall inte den som just den här När du sätter kontrollen i den här jävla ratten Och så ska du sitta och röra bara på ratten Nej alltså. alltså det, det, det, även om det är jätte Vad säger man Arkadigt spelet i sig Så det blir inte bättre av det Nej Det tycker jag inte Nej jag håller med dig, Jag gillade det inte alls Eh uh... Jag, jag, jag håller med dig. Jag säger, det är gimmicks. <laughs> ja, jo, men det, det, alltså, det, till, till sådana spel, jag fattar att, att det kan vara lönsamt eller häftigt eller bra till andra spel och verkligen funkar till andra spel. Mm. Men till ett sådant spel, så är det ju verkligen bara en gimmick. Alltså, det är så här: Åh, kolla vad ni också kan göra. Ni kan använda kontroller precis som ni alltid har gjort, men ni kan också göra det här. Kolla vad coolt! Mm. Det är så här: nej, nej. Nej, ska jag köra bil eller ett fordon överhuvudtaget då vill jag kan ha... Om det inte är en riktig ratt och pedal då, då, då ska det vara en, en, en vanlig handkontroll. Ja, precis. Eh, ja, jag har inte så mycket mer att tillägga där egentligen. Nej, inte jag heller faktiskt. Nej. Jag tror jag är rätt nöjd där. Eh, det var väl det vi hade det här avsnittet. Eh, som ni hör, ibland har vi inte så jättemycket att prata om så ni får jättegärna börja <laughs> skicka in lite mera frågor så att vi kan svara på. Som vi har till just sådana här avsnitt För ja Nu är vi uppe på 89 avsnitt Det tar lite dö på att försöka komma på grejer hela tiden Ja verkligen Det behöver inte bara vara frågor heller Undrar ni över någonting eller vad som helst Alltså det behöver inte vara just en fråga fråga Det kan vara så här: Har ni tänkt på det här eller ja Vad som helst Något intressant där, som ni gjort... skulle vilja att vi pratar om Precis men i alla fall, ni hittar oss lättast på Twitch, tänkte jag säga. På Facebook, <laughs> facebook.com slash Och på bloggen abitonördenäs.blog.se Och varje fredag så ser ni ju bland minst mig i alla fall spela på Twitch, twitch.com slash /abiton abitonördenäs. Så mycket att hålla koll på. Tack så mycket för en här veckan så hörs vi nästa igen. Ha det gött! Hej då!